Zintzelik erratean zuten nahi zaite, jeiz erretegia zaioa, FMUNean, zintzelik.neten, gure podcastean euskaloba, beranduzio entzuten duzuenak, gure zaioak. Beranduzio entzuten duzuen entzat, esan osteuguna dela, eta osteugunetan gure kolaboratzailea oso lanpetute biltzen dela. Laxeda, Imanol? Kezio, erratxaldean? Eh, lanpetute biltzen zela, zandiatek. Bueno, bai, bai, <laughs> lanik itzai falta gaurko egunen. Bueno, lana baino gehiago, zereginak, motel, zereginak. Hori da, lanak kobratu gabekuak. Hoida. Hoida, hoida, hoida. Militantzia. Hauz bai, egin portantea direnak, bizitza hor dauta. Bai, bai, bai, zebeste eta bizitza xautze, xautzea da, huer, bueno, uste dut, edo osko Bueno, abet, aspleto gentzea onuntza, astero, estero, aurreta gaztentzako literatura obra bat... Ekarri ez, eta gaurkoan uste dut urrutira jungozalda, ez da? Urrutira zan edut, denboran. E, eza, bueno, denboran, eta baitare, portadagatik, agian urrutira, urrutira, urrutira, ez? <risa> bai, egizan, portadak Afrika erdian jartzen gaitu, ez da? Pirmeoen lurraldean. Hoi da. Baina liburuak ez da, hain urrutikoa, berez, eskaldun batek iratziada. Eta, bai, bai, baia baditu urtetxo batzuk. E, aurten, e, adin nagusitasuna... Lortuko du, emezortzi urte egin da liburu hau kaleratu zutela. Hai, e, bere izen da aur korapiluak. Aur, h-a-u-erre, aur korapiluak. Eta irazlea joan kruzik erabide. Eta oso liburu xumea da tamainaz eta eta xumea eta ba, bortoan <coughs> agartzen diren pigmeo txiki hauek bezala ba, barruan, ba poema ez duzeak laburtxoak laudelako. Baina aldiberean eh, zait sait eta, eta jende asko kezatzen duen zerbait da, oso poesia, liburu, ma, borobila, eta, eh, gauza, ba, e, ba eta gauza harre eta horra tigan iritzu zitzetean, ba bueno, egoki izan daiteke la gure txokonetarako. Si zileki ratiagoki dek, ezagutzen ez utzenek beintzat, ezagutu dezaten. Esan behar da agian ez dakit hau bera, eh, zaukora, eh aur korapiluak hau bera, bera bera ezagutuko duten entzule baina bestela Juan Cruz y Garabide ba, bueno, beste obra batzutatik, ba seguro seguro ah, sagutzen dutela guren entzulek bai, esta izatekoa da bai Juan Cruz y Garabide daukagun idazle ba, estimatu eta gisa e, emankorrenetako bat da e, bai bai ignov gutxi jarriko du zalantzan igerabideren obra esta eta bai egiesan ba Ba, gozada bat izaten da, gizon honek kaleratzen ditun lanak, harakatzea. Ba, e, ne, agian nire etxea nire txiki egeia maite dutena, eta ez gara horrekin saldo. Beste bat nire daipatretu gula, Maen Jonasen. Aha. Jonasen aventura guzti ba. hori dira. Eh? Vamos, azkenekoa bilduma hori egintzuna. Vamos, nere checo chiquiena, kartuta, bueno, goitibera irakurridu, nico se desan de la laleanengo ligura la caña letra un día, eta roskiak, eta Jonas Veraereo, bueno, esta, bueno, besta artean, eh, besta esco artean, eh, baino. Bai, bai, bai. Bai, egizan bai, bai, oso Jonas, oso, bai, bai, bai, bai, sei aventura dira baino, joa, sei, sei aventura, bai, bai. Normalen genteak bautka yubelductia arena, esagutsen, no está. Baina, mm. Ba bueno, hori zatselago, ma ba, sariak eta ipamenak mere izan zituna, baina nik uste utz seiak ere, alesale ere danak ere, ba, oso Eh, gustore irakurtzekoa direla bikainak vai, vai, vai. bai bai bai bai amak hasi gune nuke aria galdu nahi lume venga vale vale bai se ya juancito eta amak santunean salto batean multatu konez aurrak pentsatzen duela jonas e pentsatzen duena baina nutziko goz baterako zer salto batean multatze <laughs> <hazurra> venga goza salto batean afrikaraino jo venga hasta pilloak bai, bai. aurkorapilloak eta azalean agertzen dira Bipilmeo txiki eizarako zearekin jarrerarekin geziak eta askona keskuan baño lehoi bat utets hasitik begira eta barruan barruan e, e, ze honek irudi honek poema badu pigneoak deitzen da poema zakiena eta parentesi parentesiartean jartzen du kikitasun korapioak askatzeko baita honela dio oianeko zuait kiki batzuek enborrean zulotxo bana dute eta handik begira filme dokumenti kikikia daude sumeokume horiek noizean behin kanporea irten eta lehoiak egizatzen eta onelagukatzen da poema eta mm -hmm. <laughs> so, gauza txiki txumea esan dizo, baina eh, irudialdetikan eh, indartxua, ez da atentzera imaginatzen argola hori eta pizmeo txiki horiek eta, eta bueno, uniberso bat zabaltzen da bapatean irudimenean Erik <laughs> Gustain Tezkit eh, di egin za poesia liburu honetas egin daitekein gauzarik honena liburu honekin da eh peratas hitze egin baino gehiago bera irakurri eta e, inporte ez bai beste pare bat irakurriko dituz. Mm, bale, bale, osondo gainean gañan 86 askotan, ez? Aurrentzako, hau da, poesia irakurtzeazlerri izaten eta beraiek arreta ere atzutan saiatu izan gara Eta... Ah. Mm. Ba, igual, bat da, iman ja, ez, ba, eram, azio gehiago, ez, aventura, hor behar jaztut, ez da buru nekin lortzen dena reta hori, a behar, irakurri ja. bihoiak eta esan goizu gero Bueno, bai, e, e, gauza e, bat hor bat behiratzuk esan duzunak neustez e, neri bintzat bat sortu dint buruan eta da, askotan, e, poesiari eskatzen dugu, ba, beste formatu batzuek ematen duten, eta claro, horrela ez iritsiko gara, poesiara era ba, e, behar dan karrerarekin edo edo nek ez lortuko dugu emaitza positibo bat. Poesiarengana ez da behar, berba, historia bat, ipuin bat edo pelikula batetara hurbiltzen garna bezela, baizik eta poesiak bere txikitasunean egiten du zabaldu leio bat bezala. Eta lei horretatik begira jartzeko gonbite ematen digute. Eta gero lei hori nei badugu ba, bertatik salto egin eta han dagoen mundu hartara ba paseatzera joan, ezta? Baina desberdina da formatoa, eta beraz, ezberdina izan berko luge, ba, irakurle edo entzulearen jarrerak, ezta. Baina, bueno, urrengoa, gozoz aleen zat. Ez nemami mendibat, eta arai gotzeko tarta izkilerabat. Ez nemami mendia, eta ez dizko errekak handik leera. Ez nemami mendia, eta anpolai goxokiak argi egiten ez nemami mendia, ah, eta herraldoi bat, bere ahotza arraumbiaz, mendiozoa jaten. <risa> <risa> <risa> ez kez, zora garriei dituz ez, aztentzei maginatzen mendiori eta bapaten herraldoi hori gena jaten, eta bueno, pioak usteetzen, nahbaritzen da. Eta gaste mataukera duduz, bai, bai, badako gero, eh, liburu honetan bauden poesia batzuk Oso bereziak dira Irlandako eh, poesia tipo bat. Irlandan sortu zen, limerik, deitzen den herri batean, eta hain zuzen ere limerik dute izena poesia, poema hoiek. Eta poema hoek izaten dira umore berezikoak, eta aldiberean ba onelako neurri eta errima arau batzuk betetzen dituztenak. Eta limerik batzuk ere badaude tartean liburu honetan, eta haietako baten bat zirakurriko estipeira. Mutiko mukitxua. Pasan behin mutiko bat. Mukitxua oso. Betiz zintza eta zintza aritzen zen eroso. Behin, hain zintza gogorra egin zuen. Non zundurra ertiko ezurra atera baitzuen. Zudurtzulo bakarrak gelditu zitzaion handia oso. <gülüyor> Ez zehidu, baten erdiko zu, ezurra galdu duela. <risa> oso na Oso na Zema <risa> el... dira Zema torrelako poesia ditu eh, Liburuak L Limerikak diozo? Eso, eso es, liburu osoak hau Haur jorapioak liburu berak Zema eh, ditu guztira Poema diren guztira Ba eh, eh, daude Zenbatuta Daude sei multzotan banatuta Eta multzo bako itzen daude Gainizazte gano, gai... Gai... Gai bat, poema izango dira, gutxi gora bera daudu denak, denera. Uh -huh. Ai, iruro gai tamarren bat, edo. Ma, mordeska bat, eh? Bai, bai, bai... bai. bai, bai e, niko, eta hor, tartean limedikak daude eta limedikak bai izango dira, zena bat bera, ezte azkeneko limetikak ez limetikako zo irudi irudi zeak bitxiak edo eskaintzen dituzte, bera, aitona domingo aitona domingooren suturrak estaltzen zizkion Espainak eta muturrak arna saartzean ekaitza haizean suturraz biltzen zituen maiko hogeapurrak <ucherak> <banned> Bueno, este os harite mira gusta, pues da nenparres es necesilugo, esa se. Arri arri dago zure zure su gustadentzoizula. Vamos. Nei, bai. bai, bai, bai, bai, zure liburu kutxu horietakoa desangorela. Arri, arri. Ari oso ze ait ki pasatzen duzu Jaira Kurcelakoan, vera, asta gaña pentsatu desde la enemigo de Ira Kurceluzula, veraz. Ba. E, seguro no les beterai aurren aurrean ira kurjetuzula. Bai, bai, no les beterai. Eta reaxioa ere. Hona, hona, hemen badago bat, em, gero, begira-begira izaneko literatur bilduman ere agartzenena, aitonarena. Nire aitonari belarri bat zitzaion haunditu, eta beste aldiz txikitu. Haundiarekin entzuten zituen izarren aldizteak, eta txikiarekin atomoen txisteak. Entzundakoarekin egun bat zuen eskribitu. Abia buruz esaten dut dira gurri gabe. Uh -huh. Oso, oso, na. Oso, na. Ba, ondo. Ba, ba, ba, ba, e, ez dakitera eixezango den, hau ze, lehen esan duzu surretakoa dela? Laro gita mazazpikoa. Laro gita mazazpikoa. E, pasadira urte mordoska bat. Oendikan ere errixera topatzea diurugendetan internet bidez erosin nuen, egiesetan maiz dut, lehen liburu tegien hartzen nuen eta alako batean, ezakitu inalapare bat urte edo internet bidez erosin nuen eta, bueno, etxitxean asko kostetatu e, suposatzen dute biltegietan, karo liburu dendan bertan ez baina, biltegietan hori indi galeak bada bera bera liburu hauetako bat ezin dezuna liburu, liburu dendako eskaparatean espero, ez, karo baina, bueno, bilatu ezkero Nik zaitut patuko dela. Bai. Ba oso ondoi no, Manuel, ez da ke zerba ergoindika, me tema da kuasa onbre estatutata, este ole pequeño que gaurkozia hemen utziko nuke. Bale, ba, baina. Bai, ba, izenburua aur korapilloak idazlea Juan Cruz y davide, argitaletxea Pamiela, eh, orrialdea ko eta ke. Partias konriblea, Idu eta Mar. Kontra maten unño que ba, tia, Eta, no sé, argital penurtea en Eta, ahí internet vides saltos en un, no. o ver en apamilaco rían bertán, no. o, e, o no. edo bueno, pues... Viste pues, te... la eh, internet vides ko salto ki batean, es utongi o, edo Amazon, edo Iberlibro, edo está quito ribiltzen batzuk, edo vieta matean. Mm -hmm. Merkia... ¡Ah, ahora bueno, va, que sea más vuelta en iten y más Vamos, a más euro gatida, o acá es su lado, urtea que te urtea, ¿cuándo pasarte? ¿Cómo está? Ahí, quísona no. Oida, vamos, we, imposible Imposible Vamos, ¿cuándo? Gure quien gatik, ¿viste a gati, batean? ¿Esta, bueno, te arte? ¿Semos, tu... eh, dugo la escena no y pato gural día? ¿Gural día or, Bueno, estoy El Urra va El Urra te habría Maite de usted Entra aquí en Bueno Aquí el Urra Te la junté ¿Está? El Urra de Chana Te gogo xo Xo a la Colibur Va a tirar cursen Venga va bueno. Mira, es que que Venga va Venga Adiós